Моїй матері Приснилося, що я вернусь додому Іду, дивлюсь Мій край Моя земля Сміються в сонці золотому Річки і села І поля Ось-ось прийду до хатоньки моєї Де мати жде мене і не жде я скрикну матінко до неї, вона на груди упаде, і будуть литись теплих сліз потоки, і в них бринітимуть слова, я ждала, ждала цілі роки і в'яла, сохла, як трава, і до зеленою межею кругом хвилюються жита і в'ється щастя над душею, і на плечі нема Христа. Прокинувся в морі роювання, і все звагнув і похолов. Йду дорогою вигнання, і посліду моєму кров. 2.5.1926 Другого п'ятого тисяча двадцять шостого.